Victor Papilian, partea a cincea. Nu știu cum a evoluat Cenaclu Papilian după 1946, în puținul timp pe care l-am mai avut la îndemână. În iunie al acelui an, eu am fost să părăsesc studiile eclujene și orașul însuși, într-un surghiun care a însemnat pentru mine întoarcerea totală la literatură ca un proces sufletesc compensator. Redevenit Bucureștean, în pragul acelui deceniu care continuă și acum să-i obsedeze pe scritori, aveam să aflu că Papilian fusese dat afară de la catedră, ca și marele Hațieganu de altfel, și că trăia din aproximații. nu mai amintesc exact dacă a fost în vara lui 1951 sau în aceea lui 1952, când l-am revăzut la Vatra Dornei, unde eu, ca chiriaș al lui Ion Luca, făceam două lucruri deodată băi de și ultimele acte ale Mioriței. Cu puțin timp înainte se întâmplase un alt eveniment. Aproape toți medicii, din stațiune, tineri, proveneau de la Universitatea din Cluj. Îi cunoșteam, unii fuseseră colegi. La un moment dat au primit o înștiințare de la fostul lor profesor Iuliu Hațieganu că va sosi în localitate la data de, cu trenul de, Inocent, savantul nu-și da seama că între timp el devenise un pariu al văzduhului politic și că eliminarea lui de la catedră îi crease o reputație de ciumat. Am asistat atunci întâmplător, în timp ce mi se făcea programarea zilnică pentru băi, la discuții dramatice între foștii săi studenți, striviți într-o neiertătoare dilemă. Pe de o parte, respectul și dragostea pentru marele lor dascăl, pe de alta, spaima de eventualitatea unor anchete și repercusiuni. Poți ignora o scrisoare care ți s-a adresat ca unui prieten? Îți poți permite să riști o carieră pe care de abia ți-ai început-o? Discuții au durat câteva zile, cu argumente de o parte și de alta, și am rămas cu impresia că se încheie fără niciun rezultat. În ziua și la ora când știam că va sosi trenul, m-am urcat într-o poiană pe o colină, curios să văd ce se va petrece. Emoționat până la lacrimi, i-am văzut pe medicii din Vatradornei în gară, primindu-și profesorul cu flori se acea realitate spirituală care îl făcea mai târziu pe Marin Preda să exclame ca apostolul, dacă dragoste nu e pe lume, nimic nu e. Temerile s-au risipit curând după aceea. Reperat în localitate, nu a fost rămutat din odaia modestă pe care i-o pregătiseră elevii într-o vilă oficială pentru ca, îndată după aceea, să poată fi văzut la braț cu ștabii de la centru, bucuroși că pot beneficia de consultațiile gratuite ale unui diagnostician de reputație mondială. Papilian a venit în localitate discret, fără să anunțe pe nimeni, dar evenimentul hațeganul a scutit de ocolișuri afective și s-a pomenit repede înconjurat de solicitudinea ucenicilor, de la care de altfel am aflat și eu de prezența lui. Ne vedeam zilnic și întrețineam conversații lungi, plimbându-ne pe aleile parcului sau răsturnați în iarbă. Făcea eforturi să-și păstreze vitalitatea și optimismul, dar sufletul îi era încovoiat. Îl durea enorm izgonirea de la catedră, dar până la urmă nu atât ea în sine, se mai întâmplase și cu mulți alții, cât faptul că ea se făcuse cu concursul zelos al unora dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, cei pe care îi ajutase să se ridice și cărora le acordase un nelimitat credit moral. Pe de altă parte, îl chinuia gândul că trebuie să trăiesc pe spinara nevestemii, medic stomatolog, nevoită să muncească de două ori mai mult. Timpul și-l petrecea mai puțin scrii literatură și mai mult cu cercetări de laborator în care se înstabilise, îmi spunea el, o fructuoasă colaborare cu profesorul Veluda de la Catedra de Farmacologie, unul din puținii colegi care nu se temeau să-și asocieze numele cu al lui. Mai târziu, unele din zvârcolirile academice ale acelor ani aveam să le găsesc în romanul Orgoli al lui Augustin Buzura, el însuși medic de extracție clujeană. În sufletul profesorului plutea ca o negură și o altă teamă. Îmărturisea că nu avusese niciodată vocație pentru politică, dar destinul îl făcuse coleg apropiat de studii, cred că liceale, cu Titel Petrescu. După august 1944, acesta având nevoie de nume prestigioase în partidul său social-democrat, îl rugase insistent să accepte șefia, mai mult onorifică, a organizației din Cluj. Aceasta era, cel puțin pentru mine, o descoperire târzie. În cei doi ani ai studenției mele clujene, numele lui Papilian nu circula, nici în universitate, nici în cenaclu, ca al unui om angajat politic, cum erau de pildă acele ale profesorilor Emil Petrovici, Mihail Kernbach, Constantin Daicoviciu, militanți ai Partidului Comunist și demnitari academici. Primul devenise rector, ceilalți doi erau decan la medicină și respectiv litere. O singură dată îmi vorbise mai mult întreagă, că vremile noi cer orientări noi și mă îndemnase să mă gândesc și eu la ce ar fi de făcut, dar nu l-am luat în seamă. De altfel, în universitate, îl vedeam numai la curs și niciodată în cabinet. Între timp mă cu cucerit de studiul fiziologiei medicale, iar profesorul Grigor Benetato mă cultiva îndeaproape, plăcându-i să vadă în mine un viitor asistent. Mă invita des în laboratorul său și mi oferea ore întregi de discuții libere, începând cu misterul permeabilității selective a membranei celulare și terminând cu acela dintr-o povestire de Tolstoi. El tocmai izbutise, la acea vreme, după ani de cercetări, să-și ducă la capăt descoperirea despre influența hipotalamusului asupra procesului de fagocitoză și leucopoeză celebrele lui experiențe pe câini decapitați, cu ligatura vaselor arachnoidiene, iar eu, pornind de la rezultatele lui, îl incitam la speculații pe marginea ceea ce credeam că poate constitui o bază științifică a psihoterapiei și aceasta cu atât mai mult cu cât, savantul, devenit mai târziu academician, era încă nerecunoscut oficial, cel mai bun Pavloviz de la noi. Papilian știa de noile mele preferințe, evidente și în notele de la examen, și nu mă descuraja. Mai știa, amuzându-se că de dragul lui Benetato îi nebunise o vară pe vieții călugări din polovragi, care mă surprindeau văzând broscoi de pe marul oltețului atunci când nu mi-aducea moș păpurică, răstignindu-i pe o scândură și deschizându-le apoi toracele cu bisturiul pentru studiul pe viu al influxurilor cardiace. – De ce chinuiești broaștele? – mă mustra părintele Casian, paracliserul. – Nu știi că broasca e sfântă? N-ai văzut că după ce moare se usucă fără să împută ca sfintele moaște? – Apropierea mea de benetat o nu însemna și îndepărtarea mea spirituală de papilian. – Ce crezi? Acum o să mai pățesc ceva? – Nu să mai pățiți nimic, domnule profesor. Ce, ați făcut moarte de om? – Asta am făcut-o mai demult, în tinerețe, cu un ser. Crezi că o să mă ajungă? Fusese reținut pentru scurtă vreme în 1948. Domnule profesor, nu vreau niciun chip să vă consolez prin propriile mele experiențe, dar iată, în ultima vreme, eu însumi am ratat o carieră medicală, am izbutit să devin asistent universitar pentru ca să fiu dat afară după numai doi ani și mă mulțumesc cu un post de bibliotecar și cu șansa de a putea să scriu dar mai bine să vă citești ceva. Ce ziceți, refacem cenacul în doi? Îi citeam scenă din Miorița, unele proaspete de tot, iar el le urmărea cu vădită încântare. Ehei, de la ce mi-ai citit dumneata la Sibiu și până la ce scrie acum, saltul e enorm? Într-una din zile, după o asemenea lectură, am încis o lungă discuție despre etnosul românesc și despre bipolaritatea Eros Thanatos. În acest context și-a amintit el de o strigătură culeasă de brine apuseni tinerețe când lucra în echipele etnologice ale astrei. Poate mama mă desparte de la câte, de la toate, dar de două nu mă poate, de la mândra, de la moarte. Inspirație divină. Strofa îmi cădea ca un bulgăre de aur într-o apă ce-și caută adâncimile. Am folosit-o imediat și am citit lui Papilian scena cea nouă. Ai să o lași chiar așa, cum ți-am spus-o eu? Nu vei încerca să o prelucrezi, adică să transfigurezi? Cum să transfigurezi genialitatea? Și i-am dat exemplul lui Blaga care inserase în una din poeziile lui, dacă nu mă înșel chiar în două, un citat folclorii care-i plăcuse enorm, stămând la sărutat ca spicul la secerat și în care se implică mult mai acoperit aceeași relație dintre iubire și moarte. Ai dreptate, poporul e genial, bietul Blaga știi că și el am auzit. Din nenorocire, sumbrăle lui presimțiri nu l-au înșelat, Negurosul deceniu nu l-a putut ignora. În toamna lui 1952, Papilian avea să se confrunte cu experiențele dostoevschiene, cu tot cortegiul lor de stigmate dobândite la întuneric. S-a întors peste un an slăbit, dar mai ales demoralizat. L-am revăzut la București de câteva ori, în casa fiicei sale. Suportease cu greu lunile acelea și-și punea supraviețuirea pe seama unei minuni. În fapt, era mai mult speriat decât suferind și nu-și putea explica cum era să-și explice de ce Revoluția franceză considera că națiunea nu are nevoie de un cap ca a lui Lavoisier. Trecuseră cinci ani de la prima lui încercare de acest fel, din 1948, în urma căreia doctorul Nicolae Numian, unul din cei mai apropiați și iubiți ei săi, m-a anunțat că profesorul se află internat în spitalul Colentina. Suferea de inimă. Mă duceam să-l văd aproape zilnic cu desaga sufletului plină de versuri și reverii. Era toamnă. Răsturnat între perne, mi-a arătat odată o frunză desprinsă din ram și adusă de vânt prin fereasta deschisă. Nu mai știu, dragul meu, cine e poetul care a văzut o asemenea frunză și a exclamat, Este moartea ce mi-aduce o scrisoare fără plic?" Nu mai știu nici eu, dacă am știut vreodată, mai bine să trecem la Eminescu. Vreți să vă spun scrisoarea a treia? Printre ai mei îmi merge vorba că o recit foarte frumos. A, nu, din Eminescu nu mi-a mai rămas decât nostalgia cornului, auzi? Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul mii nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte, dor de moarte, extraordinar. Într-o altă zile am găsit mai senin, m-a întâmpinat, tot dintre perne, cu vocea lui tenorală și precipitată. Știi ce făceam așteptându-te? Recitam în gând poezia care începe cu strofa. Mi-am luat ceasul de întâlnire când se tulbură în fund lacul și în perdeaua lui subțire își petrece steaua acul. Auz ce metaforă! În perdeaua lui subțire își petrece steaua acul. Mare poet Argezii! Mare poet! Am să-i o spun, sunt sigur că îi vei face plăcere. Spune-o! Spune-o cu tot sufletul! Cam în felul acesta se depănau ceasurile noastre din spitalul Colentina până în ziua în care m-a rugat telefonic prin doctorul Numian să-l cercetez înainte de vremea obișnuită. Părea pregătit pentru o confesie gravă. Dragul meu, simt că nu o să mai trăiesc mult. Am către dumneata o rugăminte, o mare rugăminte. Într-un seif de la Biblioteca Academiei se află toate manuscrisele mele literare, publicate și nepublicate. Le-am depus din vremea acolo, acum câțiva ani, spre mai multă siguranță și curând mi-am dat seama că bine am făcut. Aici ai inventarul acestor manuscrise cu numărul seifului, dar e un număr probabil, căci nu-l mai țin minte exact, după ce voi muri, ia pe cineva din familia mea și mergeți acolo la domnul Strempel, Gabriel Strempel, cu sodele manuscriselor și preluați-le sub semnătură după acest inventar. Manuscrisele vor rămâne în posesia și proprietatea familiei mele. După cum vezi, ești executorul testamentar al moștenirii mele literare. Se stăpânea, făceam eforturi să mă stăpânesc. Domnule profesor, de ce totuși nu-l lăsați de-a dreptul membrilor familiei? Ei, cum o să fac așa ceva? Se poate? I-aș demoraliza. Cât despre mine? Și pe Dumnezeu te iubesc, dar la ei țin mai mult. Făgăduiește-mi că nu le vei vorbi despre asta decât atunci când va trebui. I-am făgăduit sărutându-i mâna. Într-adevăr, la scurtă vreme după moartea lui, am luat-o pe fica sa, Mihaela, și am primit manuscrisele sub dublă semnătură. Printre hârtiile mele vechi am găsit de curând un exemplar al acele liste, destinat mie, scris pe ambele fețe ale unei foi de caiet maculator cu o peniță nervoasă care se potignea în pagină începând. o Îl transcriu aici cât pot mai corect, dar îndreptând aproximațiile unei grafii grăbite, gândindu-mă că în lipsa altor izvoare sau confruntări le va folosi istoricilor literari. În fruntea listei sunt numele a patru persoane cărora, nu am altă presupunere, le fusese destinat câte un exemplar. Dr. Aurelia Tămășan, Cluj, părintele Anania Valeriu, Patriarhie, București. Ion Cârja Făgădaru Turda, dr. Alexandru Olaru Craiova, strada Doina, numărul 14. Lucrările literare ale lui Victor Papilian, Romane. 1. Chinuiții nemuririi. A. Marius Leluz, Păcatul, B. Gabileonin, Fuga din Păcat, C. Părintele Manoil, Nostalgia Divinului. 2. Coana Trude. Piese de teatru. 3 mistere publicate. Cerurile spun, Nocturnă, Moartea Vanităților. Volumul 2. Teatru în teatru. Autorul huiduit, Regie. Volumul 3. Voința istorică și Harul Divin. 1. Slavăție chip cioplit 2. Biserica din slăvi 3. Tues Petrus 4. Crinul de aur la sfântul mormânt Alte piese 1. Falsul doctorului furdui 2. Fenix 3. A trecut manuscris 4. Alt glas 5. Un optimist incorrigibil 6. Prea multă iubire strică 7. Prințul consort Nuvele 1. Femeia ecuație nedefinită de Cameron românesc 2. Alte nuvele oltenești Evanghelia apocrifă 3. Diferite nuvele reviste Gândirea Familia Ramuri Grafica Amintiri Registru de spectacole 1. amintir de la Operă 2. Amintiri din Teatrul de la Cluj 3. Cu steagul înfășurat săiful 118 sau 180 de la Academia Română Dr. Victor Papilian pentru părintele Anania Valeriu. Atunci l-am văzut eu pentru ultima oară, toamna, într-o rezervă din Spitalul Filantropia, avizat de medici, s-a întors la Cluj. Către mijlocul lui August 1956 primeam la București o telegramă care învestea încetarea din viață a lui Victor Papilian, murise noaptea în timpul somnului. Predarea telegramei mi s-a făcut cu mare întârziere de o zi și jumătate, cu toate eforturile mele de a folosi prima cursă de avion, am ajuns în cimitir la o oră după ce se isprăvise în mormântarea. Pe țărâna proaspătă n-am mai găsit decât o uriașă movila de flori, aromitoare și vii, năpădite de albine și mi-a părut rău atunci că albinele nu culeg și lacrimi.